i la Segona Guerra Mundial. Benvinguts i benvingudes a Radio Málaga. Bon dia. Som els alumnes de 5 i de l'Escola La Masia. Som Joan, Aitor, Irta i Andreu, i avui vos anem a parlar de causes i orígens de la Segona Guerra Mundial. Anem ja. Tu ens podries explicar quins països van participar en la Segona Guerra Mundial? Clar que sí. Per una banda, estaven l'Alemanya nazi, l'imperi japonès i la Itàlia feixista. I per l'altra, el Regne Unit, França, els Estats Units i la Unió Soviètica. Andreu, i tu sabries dir per quins motius? Algunes de les causes de la Segona Guerra Mundial... Van ser les accions que es van imposar a Alemanya després de perdre la Primera Guerra Mundial, de manera que Hitler va aprofitar el descontent de la gent i després de guanyar les eleccions es va fer amb tot el poder i va aprofitar per iniciar la Segona Guerra Mundial. Altres motius van ser el sortiment del feixisme en Alemanya i Itàlia i la invasió de Polònia per part d'Alemanya l'1 de setembre de 1939. Quins països van declarar la Segona Guerra Mundial, Irta? Després de la invasió de Polònia, per part d'Alemanya, el setembre del 1939, el Regne Unit i França van declarar la Guerra a Alemanya, mentre que la URSS va començar a invadir Polònia per l'est. Algunes curiositats sobre la Segona Guerra Mundial són que van morir 40 i 50 milions de persones. La guerra va començar l'1 de setembre del 1939 i va acabar el 2 de setembre del 1945. Per què va esclatar la Segona Guerra Mundial, Joan? Quan Hitler va arribar es va presentar com a dictador dient mentires i així atraient l'atenció dels alemanys per fer un exèrcit i així començar la Segona Guerra Mundial. Les forces alemanes se van rendir entre els aliats el 7 de maig de 1945. La rendició entre en vigor al dia següent, el 8 de maig. Aitor, com va morir Hitler? Hitler es va suïcidar el 30 d'abril de 1945. Alemanya es va rendir incondicionalment davant de els aliats occidentals dels Reims i el 9 de maig els soviètics alliberen Berlín. Polònia va participar perquè al veure que Alemanya no parava d'amenaçar-la i d'atacar-la va decidir declarar la Segona Guerra i així va ser com Polònia se va unir a la Segona Guerra Mundial. I Estats Units, Joan? L'esfonament dels baixers de la Segona Guerra Mundial nord-americana en Pearl Harbor va ser el cas belí per a que Estats Units entrar oficialment en el conflicte mundial sent un principi l'oceà pacífic, l'escenari ocultat del principal dels seus objectius. Alemanya nazi va participar en la guerra perquè a la Primera Guerra Mundial Europa li va llevar molt diners perquè es, en consideraven que havia de pagar un preu per haver arrasat massa coses. Quan va arribar Hitler, va fer exèrcit per atacar a Polònia i quan Hitler va invadir a Polònia, Polònia va telefonar a Hitler i va dir, o pares o ets et declarar la guerra. Hitler no va parar i va atacar Polònia, utilitzant una nova estratègia de guerra, que es deia Guerra Jampec. Era una guerra jampec. S'envien per sorpresa tancs i soldats als llocs importants del país, conquistant ràpidament tot el país. Putin va intentar conquistar Ucraïna utilitzant una estratègia similar, però no va arribar a Kreb i ara la guerra s'ha fet molt llarga. Chapó. Un fred matí del 7 de desembre de 1941, l'armada imperial del Chapó atacà la base naval dels Estats Units. Tenia un Pearl Harbor, el que provocà l'entrada d'aquest país del tot en la Segona Guerra Mundial. Un conflicte del que s'havia mantingut fins al moment al marche. Italia es va a unir a la Segunda guerra Mundial en Chun de 1940 como Alía de Alemania. en Asia es de Estalbir, un nuevo imper Italia. Italia va a ocupar un territorio en Lug yugoslavia, 1941, Grecia 1941 y una petita porción del sur de Francia en 1942. Alemanya va invadir la l'URSS el 22 de juny del 1941. Aquesta agressió va suposar l'entrada de Stalin en la Segona Guerra Mundial com a aliat d'Occident contra el feixisme. Adeu, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que us hagi agradat.